Um héraðs heimildir Hið mikla hlutverk sem hoppitar gengdu í öllum þeim stormerkjum sem gerðust í lok þriðju aldar, sem líka enduðu með því hérað gekk í samveldið mikla, varð mjög til að glæða með þeim áhuga á eigin sögu. Fjöldi arfsagna sem enn voru óskráðar voru þá festar á bókfell. Ímsar af heldri ættum þeirra fengu þá sérstaklega mikið áhuga á sögu konungsríkisins forna og tóku að sapna öllum fáanlegum sögnum og munnmælum um það. Strax og liðin voru 100 ár af fjórðu öldinni voru þegar komin á fót töluvert mörg bókasögnarhéraði sem varðveittu margvísleg saknarit og heimildir. Stærstu söfnin voru að líkindi um turrkoti, stóru smjálum og brúnkvoli. Sú lýsing á lokum 3. aldar sem hér birtist er hins vegar að mestu sótt í rauðskinni vestmæris. Hún er lang ítarleigasta og áreiðanlegasta heimildin um allt er lítur af hringastríðinu. Rauðskinna er kend við vestmæri einfaldlega af því að hún var síðar lengstum varðveitt af turrkoti ætt leifð bjartburana en þeir voru verðir vestmæris í þann tíð Hér er skýring Sjá bókarauka bie annálanan fyrir 1451, 1462 og 1482 á samt atvögasemdinni fyrir aftan bókarauka sé Bókaraukar allir munu byrtast með þriðjabindi þegar það kemur út Skýringu líkur Upphaflega var rauðskina eigin dagbók Bilbós og tókan hana með sér til Rófadals Fróði fluttana hana síðan aftur heim á Hérath á samt mörgum minnispunktum á lausum blöðum Á árunum 1420-21RH fyllt hann bókina Hartnær með frásöksinni af stríðinu og síðan hjælt hann áfram og bætti við þremur stórum bindum og bætti þau inn í rauðt skinn sem Bilbo hafði líka gefið honum að skilna því. Handrit þessi voru síðan höfð saman að öllum líkindum í stórri rauðri öskju. Á vestmæri var síðan enn bætt við rauðskinnu fymtabindinu og hafið það inne að halda ýmsar upplýsingar og ættartölur þeirra hoppita sem voru í föruneytinu. Því miður er frumgerð rauðskinu nú glötuð en það gerir ekki svo mjög til því að mörg afriðt hafði verið tekin af henni, sérstaklega fyrstabindinu, handa mörgum afkomendum kappans sóma. En merkasta afriðtið á sér aftur aðra sögu. Það varð eittist að stórusmjálum en hafði verið afriðt í því gondor, líklega af svona svona síni förungs, og var afrituninni lokið RH 1592 FO 172. Kontorbúin sem afritaðið af bætti aftan við svolátandi athugasemd. Findegill skrifari konungs lauk verkinu 472. Það er í kvívetna nákvæmt afrit af fylkiskbókinni í Mínas tíríð sem hafði verið afrituð að ósk Elessars konungs eftir rauðskinnu Perinad ættarinnar og færð honum af förung í fylki þegar hann settist í helgan stein í Gondor 464. Þessi fylkisbók var því fyrsta afrið rauðskinnu og gemdi mart sem síðar týndist eða var úrfellt. Í mínas týrið höfðu auk þess gerðar við hana fjölmargar viðbætur, skýringar og leiðréttingar, ekki síst á nöfnum, orðum og ívitnanir á álfatungu. Bætt var við hana stittri sögunnar af haragorn og harvenn, þótt hún komi stríðinu ekki beint við. Þar er sagt að bara hýr sonarssonur Faramýrs ráðsmanns, hafi skráð þá sögu í heild skömmu eftir fráfall konungsins. En afriðt Fyndegils er mikilvægast fyrir það að það er eina handritið sem hefur inni að halda þýðingar úr álfatungu eftir Bilbo í heild. Þýðingarnar voru í þremur bindum og reyndust fádæma vel unnar sem fræðilegt verk. Við þýðingarstarfið hafði Bilbo líka notfært sér allar þær heimildir sem honum stóðu til bóða í Rófadal á áronum 1403-18 munnlegar jafn sem skriflegar. En þar eð fróði stiðslít við þýðingarnar enda fjalla þær fyrst og fremst um forndægrinn verður ekki farið lengra út í þá sálma hér. Eð þar sem káradúkur og förungur urðu báðir ættarhöfðingjar og varðveittu náinn tengsl sín við Róhann og Gondor má finna ýmsar heimildir frá þeim á bókasöpnunum í Bukkabæg og Tókabirgi sem ekki er að finna í Rauðskinu. Að Brúnkvóli var líka geimdur fjöldi rýta sem fjölduðu um Eriador og sögur Róhans. Sum þeirra hafði kárat sjálfur samið og byrjað á öðrum ennig heraði varan þó aðallega þekktur fyrir ritinn Grasnit hjar og endurskoðun rímtals þar sem hann reinir að samræma anna ála og svo bríhrepps og fellað au inn í tímatöl rofadals gondors og róhans einnig reytan stuttar ritgerð um forn orð og heiti á hjaraði þar birtist mikill áhugi hans á uppruna og orðsyfjum hvernig orðið maðmur og ýmis forn örnefni vittna um skildleika við róhansku. Ritinn af stórusmjálum höfðuðu minna til hér spúa, en voru á hinn bóginn afar mikilvæg til að skilja hitt víðara samhengi sögunnar. Förungur hafði að vísu ekki sjálfur skrifa nýtt þeirra en honum og afkomendum hans tókst að við að sér fjölda handrita frá Gondor, engum afrit og samantektir sagna og fróðleiks um elendil og nýðja hans. Hvergi annarstaðar á Héraði var að finna svo viða mikið efni um sögu Númenors og uppkomu Saurons. Héraðs annálarnins svo kölluðu voruð að líkindum skráðir að stóru smjálum notast við heimildir sem kára dúkur hefði sapnað. Hér er skýring. Annálarnir eru byrtir í stittri útgáfu í viðauka bjén og ná þeir fram að lokum þriðju aldar. Þeir munu væntanlega byrtast í þriðja bindi hringadróttin sögu þegar það kemur út. Skýringu líkur. Að vísu byggjast ártölin ofta á getgátum einum sérstaklega frá annari öld en samt eru upplýsingarnar afar aðtiklisverðar Líkur benda til að káradúkur hafi efnisöfnun notið mikillar upparfunar og hafstóðar í Rófadal en þangað vandan oft komur sínar Þá tvöldust þar oft sinir Elronds ásamt samt gufugum háálfum þótt Elrond væri sjálfur horvin á braut Enn er sagt að sjálfur Seleborn hafi dvalist þar um hríð eftir að Galadriel hvarf á braut en eigi er þess getið hvenær hann að lokum hvarf til rakkurhafna og með honum síðustu minningar lifenda um forndægrinn á miðgarði.